Vi börjar, vi börjar lite lätt sen. Vet du? Mm. Jag har börjat lära mig eh, svära på amerikanska. Aha. Ja. Kan du några här... amerikanska svordomar? Det är väl lite för eh, grovt för att säga. Jaha, okej. Okay. För jag tyckte inte att det alls var speciellt grovt. För jag har studerat amerikansk tv och lärt mig svära. Man, man tror ju lätt att man läser i skolan att det är fuck you. Det är det inte. Mm. Det är fuck you. <laughs> Eller... <laughs> ja. Holy! Shit. Exempelvis. Det är all det här. Det här är bra. Vi börjar. Vi börjar. Ja, ah, god morgon alla morgonlyssnare och eh, hej vad det nu kan tänkas vara för tid på dagen ni andra lyssnare. Det är lite svårt det där med en podd, man vet inte vilken tid som ni lyssnar. Men jag hoppas att ni lyssnar på morgonen Jag tänker att, och även dagen efter vi spelar in den här podcasten. Den blir mer givande då, känns mer aktuell. Jag tror inte att den kommer vara... Ah, risken är för att den inte blir så tidlös nu heller när jag spelar in den, men... Det ni lyssnar på i alla fall, det är måndagsfrukost varje tisdag i P1 på Sveriges Internet. Det kom ingen podd förra veckan. Tråkigt kände några. Vad för något är det, tänkte de flesta. Eh, anledningen till detta var för att jag hade fullt upp med eh, lanseringen av en ny hemsida, Sveriges Internet. Och vad är då Sveriges Internet, undrar nu ni som lyssnar. Eh, Sveriges Internet.se är en hemsida för oetablerad kultur i Sverige- där vår redaktion kommer att göra vårt bästa för att lyfta fram kultur, alltså typ musik, kortfilmer, bloggar, musikvideor, teater och konstutställningar ja, etc. Vi kommer att lyfta fram saker som inte är etablerat i så kallad mainstream-media. Så Timbaktou kommer inte få vara med, men bandet Vännerna har redan lyft fram på sidan. Och vad är det? Jo, då kan ni gå in där och eh, lyssna på dem så vet ni det helt plötsligt som sagt, det står mer info på hemsidan och om ni har kultur som ni tycker borde lyftas fram så maila och tipsa gärna eh, det går även att maila den här podcasten eh, från hemsidan det gör ni bäst där, för nu har jag glömt bort vilken, vilken adress jag har men, där kommer vi lägga upp fler podcaster under fliken P1, alltså podcast 1 där flera från Sveriges Internets redaktion kommer lägga upp podcaster och dagens gäst kommer inte att lägga upp den där för hon är inte en del av redaktionen men hon kommer att vara med på Sveriges Internet och göra podcast under P2 alltså podcast 2 och det är dag... ja, en av dem som kommer göra det i alla fall det är dagens gäst, Klara Matsson, välkommen Tack så mycket Hur känns det att vara med? Eh, det är lite nervöst men det känns bra det gör... Alltså? Mm. Nervöst? Det behöver du inte vara, det är bara, bara du och jag här nu och ja, så lyssnar jag också. Eh, Hej, lyssnade. får den här konstiga känslan av att eh, presentera ett arbete framför klassen. Bli lite skakig. Lite Så Sådär. Men eh, det känns bra. Mm, den känslan hade jag också eh, bara här en vecka faktiskt. Det var fruktansvärt. Jag hade, behövde presentera hemsidan för några stycken. Och det var jättejobbigt. Då, det var inte ens speciellt många där. Så att det, var, det skulle inte vara så jobbigt egentligen. Men det blev det. Det känns ja. lite som ett som du sa, redovisning av ett skolprojekt jag har tyvärr ingen presentation av dig Clara Mattsson, som jag hade av Jonathan Gärstedt som var gäst förra gången, men det man kan säga är väl att ja, du, liksom Jonathan är student och läser praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, och du är inte heller från Göteborg från början, men är inflyttad ja, så det är typ det är... samma som förra veckan ja, nästan är från Stockholm egentligen ja, exakt ja. Härligt. Har du rätt Men vad kul. Välkommen till programmet i alla fall. Är det någonting du känner att du vill tillföra nu så här direkt på raka? Nej, jag, jag ser hur det utvecklar sig. Jag kanske kommer med något senare. Ja, det blir spännande i så fall. Vi sätter igång direkt i alla fall eh, med eh, senaste nytt. Sveriges enda arbetarparti. De nya Moderaterna, de vill höja skatten. Det är så viktigt att det är beredd att finansiera även med sånt som leder till behov av lite skatteökningar. Förlåt, vad sa du? Du pratar lite sluddrigt där. Vad sa du där på slutet? Lite skatteökningar. Ha -ha! Oj! Vad är det som har hänt? Det är satt direkt. långt inne. Ja, det är satt väldigt långt inne. Och då undrar man sig, har Fredrik Reinfeldt blivit förblindad av makt? Är det så att han, han, har, han har tappat sina ideal? Vilka jävla sossar. Claes, nu tillbaka. Det finns bara ett sätt att lösa det här på. Mutan, Harry Louis. jag kan inte stå emot längre. Jag har blivit Sosse. Skjut mig. Klaus, det går över. Vi åker bort någonstans. Du Dubai eller Seychelles. <skratt> Nej, så är det givetvis inte. Han har inte blivit biten av någon en zombie. För varför, kan man fråga sig då, varför vill Fredrik Reinfeldt höja skatten? Jo, han förklarar det lite närmare. Många av de som socialdemokraterna satt utanför arbetskraften eller förtidspensionerade, de försöker nu få jobb. Och det gör att då växer antalet som står långt från arbetsmarknaden. Och då måste vi stärka arbetskraften, vi måste vässa vår verktygslåda för att kunna hjälpa dem in i arbete. Det är så viktigt att det är beredd att finansiera även med sånt som leder till behov av lite skatteökningar. Hade inte socialdemokraterna sagt: "Men oj, har du cancer? Ja men det är klart du inte ska jobba mer." Då hade vi kunnat hålla ner skatterna och då hade vi inte behövt göra på det här viset. Och är inte det här en äkta moderat, så vet jag inte. Alltså en moderat som hatar sjuka människor så mycket att, eh, och vill ha dem ute i arbete att hen är beredd att eh, även om det tar emot med hela kroppen kan tänka sig eh, skatteökningar. Eller ja, förlåt. Lite skatteökningar. Så var det. Lite skatteökningar. Eh, så alla Sverigedemokrater där ute, det är alltså inte invandrarna som tar era jobb, det är de döende. ja nu ska vi snacka musik! Våra musiker har börjat spela mera live! Det är tredje året i rad som organisationen Musik Sverige samlar statistik över musikbranschens intäkter. Och den här gången gäller det 2012. Vårt främsta mål har ju inte varit att ge en ögonblicksbild utan vi vill ju försöka se en trend. Säger Linda Portnoff. Och konsertintäkterna har tidigare inte ökat så mycket som de har gjort enligt den senaste mätningen. 2012 var året då DJ-kulturen slog igenom och Avicii till exempel sålde ut Globen i Stockholm tre gånger om. Men det där är bara en del av förklaringen, säger konsertarrangörer som Kulturnytt har pratat med. Det kan överhuvudtaget vara fråga om en ny live-kultur som får fler arrangörer på banan, säger de. Ja, eller kan det vara av en annan anledning? Mm, det kan det. Men då får vi backa bandet lite grann Klara eh, Ja eh, Minns du eh, 1995? Mm, jag skulle säga nej Nej ah, okej okay. eh, Medan första så här, minnen kanske börjar Det gör inget för 95, 1995 1995 1995 Det var länge sedan, precis som Robin sjunger. Eh, vad önskade du i julklapp 1995? Kommer det? Oh. Nej, jag får nog passa på den också. Ja, pass på den. Hade du varit en god konsument, då hade du önskat dig det här. Årets julklapp blir det här en liten enkel cd-skiva. Och att den blir en sån här jämförelsevis billig julklapp, det beror säkert på det kärva ekonomiska läget. Och året därpå... Uh, 1996. Eller som vi på västkusten, minst det. Yeah. Troublesome 19, motherfucking 96, Westside. 19, motherfucking 96, Westside. Uh, vad önskade du dig som en god självmedveten konsument att klara? Minns du det? Oh, kan det vara cd-skiva det året också? Nej. Nej. Fel, tyvärr. Uh, är nej, inte. årets julklapp var det här. Årets julklapp, ett internetabonnemang 300 000 abonnemang kommer vid årsskiftet att finnas i Sverige En tiodubbling mot 1995 Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden Men många är oroliga för att inte klara av att installera sin julklapp i datorn Och koppla in sig på nätet Men numera sker det enkelt på tio minuter ska man vara igång om man följer anvisningarna på disketterna eller cd rom i paketet. Ja, nu numera sker det ju enkelt om man bara följer anvisningarna på disketterna. Så kan man vara ute och surfa på nätet inom bara tio minuter. Och detta gäller alla så kallade vanliga människor. Åh, det är hela pinkat. Mm. Sen så är det bara att surfa vidare. Vad de inte hade någon aning om då, det var att... Eh, Årets julklapp 1996 skulle hamna i konflikt med årets julklapp De skulle gnälla så himla mycket på årets julklapp 1996 eh, För bara ett par år senare, då kom Napster Och alla kunde helt plötsligt ladda ner Metallicas låt gratis Och Metallica bara so like, how did that hur det? Och jag fick från nästa It traces back Mm. Då tänker man, hur ska detta ske? Metallica, de är jävligt hårda. När Lars Ulrik säger. they fuck with us, we'll fuck with them. Mm. Då tänker man ska de bränna ner hela internet, vad är det de ska göra? Nej. För när Lars Ulrik, den danska trummelsen i Metallica, säger fuck with, så menar han chata och gnälla till sig sex för han började leda MTV-galer och började gnälla öppet mitt under galerna bara så här. Do you know who you are? From I love everything you do, well, except for that show you hosted. You know what? Maybe Så där gick på gick det. Gnäll, gnäll, gnäll. Folk vädjade till artisterna att sluta, men. Oh, don't, don't fall chat tomorrow. But why play if we're not going to make millions of dollars? Because that's what real artists do. People are always going to find a way to copy our music and swap it for free. If we're real musicians, then we should just play and be stoked that so many people are listening. Besides, maybe our songs would have gotten downloaded for free, but if they were good songs, then people still would have bought tickets to see our band in concert. From now on, Moop isn't about money. Moop is about music. We're not striking anymore. Who's with us? We're just about the money. Yeah, yeah we are. Oh. Gnäll, gnäll, gnäll, gnäll. för förliverade tängar. Hur många artister som helst var det? De gnällde och gnällde och gnällde och till slut. Alltså det här pågick ju länge. Jättelänge pågick det. Det gick så långt att Daniel Ek inte... Han stod inte ut längre och grundade i stället Spotify. Idéns Spotify kom egentligen någon gång 2002, 2003. Men vi kände 2006 att... Folk Skivbolagen stämde individuella användare. Vi kände bara att det måste finnas ett bättre alternativ. Mm. Och vad säger eh, exempelvis Universal om nedladdning nu då? Är den här olagliga nedladdningen, hur ser den ut egentligen idag? Jag skulle säga att den fortfarande finns, men det är inte ett stort problem just nu. Inte ett stort problem. För nu tjänar skivbolagen mer pengar. Igen. Precis som det ska vara. Förut så tjänade de ju pengar. Kom Napster känner tjänade de inte lika mycket pengar. Det blir ett jävla liv. Men nu, tack vare Napster, så tjänar de... 2012 tjänade branschen i alla fall enligt rapporten 7,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2011. Medan enbart konsertintäkterna under samma period ökade med 22 procent. Det är ganska mycket. Och hur kommer sig det då? Jo... Det är för att om du lyssnar eh, på en låt så tjänar artisten... Och det är klart att det blir om du räknar någonstans på ett, ungefär 4-5 öre per spelning så blir det lite pengar. Det blir lite pengar. 4-5 öre per låt som spelas tjänar dem. Eh, det låter det... inte jättemycket. Det låter inte jättemycket, nej. Eh, 4-5 öre per låt. Det skulle innebära att eh, om du vill tjäna pengar på din musik så behöver du om du ska ha en lön på cirka 15 000 innan skatt så behöver du alltså 375 000 spelningar i månaden. Och hur kommenterar då Universal det här? Idag så ska jag säga att det finns... Om no, jag tror att det inte finns någon svensk artist som är missnöjd över de intäkter man får från Spotify. Då skulle jag hävda att då kanske man inte är så populär. Om du inte har minst 375 000 lyssningar per månad så är du en tönt, säger Universal. Men vi har nästan inte någonting från artisterna om det här. Förutom Magnus Uggla då som gnällde lite grann. Men ja, vem, vem bryr sig? Eh, I övrigt så har det varit ganska tyst. Kan det vara så att det är att det är under hela den här tiden när de gnällde och gnällde och gnällde på att de förlorar pengar. Kan det vara så att det var artisternas arbetsgivare? skivbolagen, som gnällde? Jag vet inte. Men visst är det lite konstigt. För nu är det plötsligt så. Eh, eftersom de tjänar då ganska lite förmodligen då, artisterna, så har de börjat spela. Det är vad jag tror. Jag slänger ut det där. Ja, jag vet inte riktigt. Det känns ju som att... Nej, eh, jag vet faktiskt inte. Nej, det är ingen som vet. Jag är eh, inte så insatt. Nej, inte jag heller. Jag bara slänger ut det. Kan det vara så att allt det här gnället hela tiden var skivbolagens eh, förtjänst? Vi låter det, låter det vara osagt. Slängs av Ja, yeah. då var det dags för underkläder som oh, oh, oh. som gör under det är du ja. har du inte funderat på det längre om du ändå du inte mer av en BH än vad bara en BH är just nu hade du inte velat tala ut lite mer av din BH jo, ställer du för jo. få krav på din BH jag tror faktiskt det It's time to save women from these guys. The bra meets cutting edge technology. A revolutionary bra that knows how women truly feel. This innovative bra cannot be unhooked without true love. Yes! Under videon eh, som jag spelar upp nu här nu ser vi en kvinna som bär... Eh, som bara bär sin ah, Hon bara en BH på sig eh, På överkroppen Så eh, hon, hon i stort sett ber om Enligt svensk lagstiftning Om att bli våldtagen eh, ja. Mannen ser hennes vädjande eh, Om våldtäkt Och rusar fram för att rycka av den Men det går inte Och hur kommer sig det? Nej, för hon är inte kär i honom Hon är inte kär i den här vold, våldtäktsmannen eh, Hur är detta möjligt, tänker du? Hur vet din BH om att du är kär? nej, många är människor är inte alltid vet beslut. om att de är kära Ibland går de runt Stör sig lite Och så visar sig att de är kära Konstigt det där Vi låter Human Sexuality Expert förklara Ja, hänger du med på det Klara? Uh, nej. nej uh, Det Human Sexuality Expert säger Hon har inget namn i eh, reklamfilmen några har en titel eh, det hon förklarar är att när vi blir kära så upplever vi direkt en kraftig ökning av upphetsning och den känslan är helt olik alla andra känslor vi möter på, eh, möter på stöter på i livet eh, fast det fungerar det rent medicinskt tänker du vi låter Dr. slash former med school associate professor förklara närmare Ja, det han sa här var alltså att när du blir upphetsad utsändrar binjuremärgen katekolamin som påverkar det autonoma nervsystemet och stimulerar hjärtpulsen. Ja. Det är må många svåra ord där. Men kortfattat är väl det han säger att adrenalinet som ut Söndras Få ditt hjärta att pumpa snabbare eh, Hjärtslagen men med. Får man inte också adrenalin som gör ett hjärtat pumpar snabbare När man är livrädd också det, Ja, det var lite dit jag skulle komma Men absolut, Aha. ja, eh, precis det, det är sant Hjärtslagen i alla fall eh, Mäts av bo Och skickar vidare informationen via bluetooth eh, Till din smartphone Där en app analyserar hjärtslagen Hjärt, äh, appen räknar sedan ut din true love rate baserat på förändringar i hjärtrytmen <laughs> när true love raten överstiger ett visst värde i appen så knäpper Björn upp sig automatiskt. Äh, vi har human sexuality expert en, en gång. Du morse så att vi en att vi en kärlek. Det är en att vi är en att en Ja, det hon sa här var alltså att förut så var Beon bara ett klädesplagg att ta av. Eh, nu är det ett testredskap för äkta, äkta kärlek. Kvinnor letar alltid efter äkta kärlek. Jag tror att Beon kommer bli kvinnans vän världen över. Spontana reaktioner. Jag vet inte, jag är lite i chocktillstånd. Men, eh, jo men det är klart att vi alltid letar kärlek. Det gör väl alla människor. Men F kvinnor letar alltid efter äkta kärlek. Ja, eller jag vänner. Nej, <laughs> Men, inte jag heller. Det är därför jag frågar. Jag, jag, och, jag, jag, ja. Precis som alla andra viktiga beslut så tar jag ju även mina kärleksbeslut med bröstet. Ja, bara precis. Det var det jag tänkte lite grann också. Och så tänker jag de här gångerna att jag tänker att det kan försämra livskvaliteten de gångerna så du inte stöter på den äkta kärlek också. Jag tänker att någon gång kanske man bara träffar någon och tänker hm, mm, hen skulle jag vilja ha lite sex med bara. Behöver, ja. inte, bli, beh behöver, inte, behöver inte bli kära och, och, och, och, och leva resten av våra liv tillsammans. Nej, men hur som så är det väl skönt om åker av? Om BH åker av, ja. Men precis, jag tänker även, <laughs> tänker även eh, eh, på, på, på konserter och sånt när män människor är kära i någon, <laughs> att det kan bli lite jobbigt om artisten kommer nära. Och hoppar massa bh upp Och vill man verkligen, när man, om man då är väldigt kär i någon Vill man verkligen att bh ska knäppas upp så fort man är nära den personen Nej Det känns Kallar som glaset en glaset halvtont en, en pinsam ur en film Ja, lite så Det kanske är någonting för Skaparna bakom Love Actually Att ta vara på Jag tänker mer American Pie Ja, det kanske Men... det är det <laughs> ja. Men vad vet jag vad vet, vad vet du? Jag har ingen aning. Men det kan ju vara pinsamt för jag vet många är ju så här att de gärna vill bara ta sig beån för de är verkligen är kära. De bara vill ha lite cash och sex med dem. De håller de beån på för Så då ja. kan ju bli en jobbig situation där tänker jag. Ja just det. Men <går> precis för det blir ju lite av ett problem också eftersom de demonstrerar att den, att den, den går ju inte att ta av överhuvudtaget om man inte är kär i, i, i personen. Jag tänker att om man är våldtäktsman då exempelvis, trosorna går ju fortfarande att ta av. Så den skyddar ju inte jättebra. Nej, inte jättebra. Men eh, det släpptes ju de där eh, våldtäktssäkla trosorna. Så om man har båda två så är man ju safe and sound så att säga. Just det, det är sant. Uh -huh. om du inte går att bli kär i en våldtäktsman då. nej men eh, trosen hade ju inte den effekten att de åkte av om man blev kär så. nej men hur funkar de då jag vet inte riktigt det var väl någon slags eh, lås som man bara kunde öppna om man var trosägaren <skratt> ja. så att säga eh, det, var, det här var det jag hade att bjuda på idag det blev ganska kort avsnitt idag eh, men inte mindre underhållande för det Ja, det är alltid trevligt att prata med er Viken. Ja, tack. Tack ska du ha. Tack ska du ha det samma. Så det är jag eh. lite trött. Så är jag lite... Inte så snabb i svängarna, så att säga. Nej, det, det är svårt att vara snabb i svängarna mot någon som har förberett program. Eh, och vet vad jag ska säga näst och vad jag ska spela upp här näst. Hur jo. som helst. Eh, tack, Klara Mattsson, för att du medverkade i dagens podcast. Tack, Mikel Andén, för att jag fick medverka idag. Ja, det var bara podcast. roligt. Du, du, du, Välkommen åter, säger jag. Det var väldigt trevligt. Jag kommer, som sagt, det kommer ett nytt avsnitt nästa vecka. Gå gärna in på svenskinternet.se och titta runt lite grann där. Där kommer även Klara Mattsons podcast att figurera så småningom inom en snar framtid. kommer inte säga exakt tid, men det är som sagt... Om ni, om ni stannar kvar på Sveriges internet eller håller så, det kommer den. Er, det så kommer den dyka upp där så småningom. Ja. Yes! Vi tackar så mycket för denna vecka. Välkomna att lyssna igen nästa vecka. Då får vi se vad som har hänt i världen. Hej då! Svartas internav.